32. Olyan lánynak, mint Icu, egy pofon nem töri meg a lelkét. Az anyai pofon az nem. Csak hogy ő most az apjától kapta a nyaklevest. Ez sokkal érzékenyebben érintette. Szabú sosem ütötte meg a lányát. Túl nagy tenyere volt ahhoz, és a temperamentuma sem akármilyen, ha dübejön. Már jó régen megegyezett a feleségével, hogy a gyerekek fegyelmezésének általuk leghatásosabbnak tartott eszközét Szabóné fogja alkalmazni. Icud tehát nem csak meglepte, meg is rázta az eset. Most már nem csak halászferi hullámos barna hajában turkált képzeletében, de az apjával való jelenet képei is leperegtek előtte többször is. Mindez rendszerint természetesen azokban az órákban, amikor tankönyve fölé hajolva Például éppen az élőlényekre vonatkozó, alapvető tudnivalókat kellett volna megtanulnia. Másnap aztán a felelésnél alaposan rászorult a mellette ülő társa segítségére. Az élőlényekre jellemző, hogy testük megújítására, környezetükből nem csak több anyagot képesek fölvenni, hanem. hanem. hanem szervezetükben meg is tartani, súgta Zsuzsi hanem szervezetükben meg is tartani. Többet, mint amennyit leadtak. Többet, mint amennyit fölvettek. Leadtak. Helyesebben leadtak, javította a Most hatásos szünetet tartott, mély lélegzetet vett, mint akinek minden erejére szüksége lesz ahhoz, hogy az agyában összegyűlt rengeteg tudásanyagot szavakba öntse és várta a súgást, ami meg is jött, a lehajtott fejű száját alig mozdító zsuzsi felül. – Ezt az anyagtöbletet? – ezt az anyagtöbletet? – ismételte Icu nagy lendülettel. – A rájuk jellemző? – a rájuk jellemző? – összetételű élő anyaggá képesek? – összetételű élő anyaggá? – a tanár ceruzájának éles koppanása állította meg. – Köszönöm, Szabó, ebből elég, súgásból nem lehet megélni. Állítólag orvos szeretne lenni, és biológiából sem készül. Mondja, mi csinált egész vasárnap. – Tanár úr, kérem, rosszul éreztem tegnap magam, fájt a fejem. – És tegnap előtt? – Nagyon könnyelműek maguk. Sóhajtott a pintér tanár úr, és úgy nézett icura, mintha az egész magyar ifjúság felé sugározná aggódó pillantását. Azután elhangzott még néhány megnyugtatóbb felelet, és csengettek. Ezt alaposan eltoltad Icu, támad Zsuzsi a folyosón rögtön Icunak. Ennél jobban már nem lehetett csúgni. De akabban igen, hárította át Icu rögtön a felelősséget osztálytársnőjére. Tudod, hogy micsoda füle van ennek a pintérnek? Az igaz, hogy felcsaphatna vele házőrző blökinek, ismerte be Zsuzsi. Ezen aztán jót mulattak a lányok, akik minden elképzelhető alkalmat felhasználtak arra, hogy nevessenek. vessenek. – Könnyű nézte őket szemrehányóanicu. – Miért? – kérdezte Zsuzsi. – Pintér, mint házőrző, blöki, nem jó? – Még most is azt állított, hogy megérte a szombati kirúccanás? – fordította komolyra a szót jutka. – Velem próbált volna az apám egy kis elhajlásért murizni hencegett Zsuzsi. Mi az a letolás ahhoz képest, amit Feri szenvedett értem? Legkellemetlenebb nekem mégis ez a mai felelés. Éppen mikor lezárják fél év előtt a jegyeket. Meglátogattad már a fiút? Érdeklődött jutka. Anyuék nem engedik. Nevetséges vagy, csattant fel Zsuzsi. Az a srác szerettéged, téged. Szembeszállt értet három huligánnal. És te félsz meglátogatni? Ha akarod, elkísérünk. oda megyek én egyedül is. Na látod, és a huligánokkal mi lett? Bevitték őket a rendőrségre. Molnár főhadnagy szerint kapnak pár hónapot, nem az első esetük. Molnár az a rendőrtiszt, akit én is ismerek? kérdezte jutka. Ő, Molnár volt nálatok, amikor aput megtaláltad a hűvös völgyben. Nektek milyen mázlitok van? Én sosem akadok össze érdekes emberekkel, elégedetlenkedett Zsuzsi. Aztán, mint akit ez cseppet, sem érdekel, megkérdezte. Nős ez a Molnár? Azt hiszem nős, mondta szórakozott tanicú. Látszott rajta, hogy ő egy másik fiatalemberen töri a fejét, nem a rendőr tiszten. Molnár szerint Feri nagyon karakánul viselkedett. Legalább, ha nem vesznek fel az egyetemre, hozzámehetsz feleségül. Állapította meg nagy komolyan Zsuzsi. – Gondolod? – Hát, ha szeret. – Nem arról van szó. Gondoljátok, hogy nem vesznek föl az orvosira? – Mint ha nem tudnád, – magyarázta Jutka. – Tízszer annyi a jelentkező, mint a hely, biológiából, ha figyelembe vesszük, hogy mit köszönhet apádnak pintér, akkor sem adhat jobbat, mint maximum jót. Igaz? – Igaz. Azzal sem áltathatod magadat, hogy jeles vagy kitűnő lesz az általánosod, fűzte hozzá zsuzsi. Gondolod, kotnyeleskedett Jutka, hogy ezek után fél évben javasolni fogják a továbbtanulásodat. A külvárosi Borbély műhelynek mindig jellegzetes illata volt. Hajkenőcs, borotvahab, olajozott padlószaga keveredett a cigaretta füsttel. A tükrök előtt a magasra húzott támlákra támasztott fejekről vastag fűrtöket le az üzletvezető, és két segédje. Néha meg nagy gonddal teregettek pár szál hajat jobbra, balra, a tarkoponyára. A falnál sorakozó székeken többen arra vártak, hogy sorra kerüljenek. Közben folyt a beszélgetés. Voltak törzsvendégek, de az ajtón belépő egymásnak addig vadidegen férfiak is hamarosan úgy viselkedtek, mint a régi ismerősök lennének. A foglalkozásbeli különbségek, esetleg rangok itt gyorsan eltűntek. Néha az egyik segéd vitte a szót, máskor a tanácsi tisztviselő vagy éppen a környékbeli levélhordó. Keresetről, árakról, sportról esett szó. Voltak, akik politikai vicceközönével tündököltek, talán ők voltak a legnépszerűbb vendégek. Közben természetesen folyt a munka is. Egy kis olajat, Polonyi úr? Egy csöppet, de ne tapadjon össze a hajam. Kész is! Mikor látom megint, Polonyi úr? Azt hiszem holnap, köszönöm. Sajnos nincs apróm. Majd kipótolom. Viszontlátásra. Tiszteletem! Tessék helyet foglalni, Szabó bácsi. Borotvállás is lesz. Szabó leült a szabaddá vált helyre. Polonyinak hívják ezt a vendéget, aki most elment? Kérdezte Benyákot, aki évtizedek óta gondozta a frizuráját. Igen, Polonyi, borotvállás? Kérdezte sürgetve, mert sokan vártak rá, és Benyák minél hamarabb szerette volna megtudni vendégei igényeit. Borotvájon is, igen, kérem. Egyéb alkalmakkor rendszerint megrohanta a lelkiismeret furdalás, hogy nem borotvákozott meg otthon, s pénzt pocsékol erre. Most azonban más érdekelte. – És mondja? – kérdezte a borbét. – Ez a polonyi megadta magának, amit ígért? – Ha egy tizest adna legközelebb, azon se csodálkoznék – mondta Benyák, miközben szappanozta vendége arcát. – Olyan gavallér? – csodálkozott szabú. Néha! – Mivel foglalkozik ez a polonyi? – Hát, nem tudom. – És mégsem csodálkozna tízesen? – Volt egy hentes, aki naponta bejárt fejet mosatni, az is mindig annyit adott. – És már nem jár ide? – Pár évi kényszerpihenőm van. Nagyon ügyes újítása volt. Marhahúsból csinálta a valódi csabait. Szabó bácsi éppen kinyitotta a száját, hogy felháborodását kifejezze, mikor Benyák pamacsa továbbfutott, mint ahogy akarta. – Opá, Nem vettem észre! – mentegetűzött. Mit akart mondani Szabó bácsi? – Ha a tejszínhab esküszöm, hogy jobb bízű, törölgette ki a habot az öreg Szabó. Nem haragudott Benyákra. Tudta, hogy az eféle baleset minden borbénál előfordul, inkább más érdekelte. – Ez a polonyi is hentes? – kérdezte. – Nem. Az előbb fölajánlotta, hogy olcsón szerez doxát, ha akarok, bármikor. Gyanús pacák. És nekem valahonnan ismerős a neve, mondta elgondolkodva Szabó. Bandi csak icut találta otthon. A húga nehezen nyitott ajtót, mert bömböltette a rádiót, és nem hallotta meg mindjárt a csengetést. Mire való ez a rettenetes hangerő? Kérdezte tőle a bátja, mikor végre a lány beengedte. Mm, nem is tudom, vonta meg a vállát, icu. Talán azt szeretjük benne, hogy elnyom minden mást, minden bánatot. Akkor nagyon bánatos lehetsz, mert legalább öt percet csengetek hiába. Ne túlozz, Bandi, átlag három percig tart egy szám. És a bánat? Az sokkal tovább. A többiek hol vannak? Érdeklődött Bandi. Mert nem volt szokatlan számára Icu sűrű hangulat változása. Így aztán a szerinte amúgy is gyorsan elmúló bánatokával semigen törődött. Icu gyorsan elsorolta, hogy az anyja lement a mosókonyhába, az apja a borbénában, s ő is éppen készül elmenni hazúról. – És, Laci? – Szerintem az angélája után mászkál. – Persze, nem mondja soha. – Akarsz tőle valamit? – Nem. A mama kérte, hogy jöjjek el. Sietsz? Ma véletlenül ráérek. Te, Bandi, megkérhetlek valamire? Attól függ. Előbb hadd halljam. Nekem el kellene mennem az egyik osztálytársnőmhöz, a Bartos jutkáékhoz tanulni. Tudod, finiselünk, mielőtt lezárják a fél évet. És mit tanultok? Biológiát. De anyujék nem vittek kulcsot, ha maradsz és beengeded őket, – Én előbb mehetnék. Megteszed? – Persze. – Köszi, aranyos vagy. Én meg már így sem vagyok. Ciao. Icu magára kapta a sapkáját, sáját, kabátját, s olyan szélsebesen távozott, hogy Bandinak egy pillanatra valami azt sugalta, hogy a lányok nem szoktak így elrohanni a barátnőjükhöz. Ugyanebben az időben Laci nem mászkált Angéla után, hanem cölöpként állt egy ház előtt legalább fél órája. Mikor az asszony alakja feltűnt az utca sarkon, megmozdult. Várta, amint elhaladt előtte, aztán utána sietett. – Angéla! – Laci! – beszélni szeretnék magával. – Mit keres kőbányán? – kérdezte az asszony szinte ijetten. – Jöjjön! Ne álljunk meg itt! kérte a fiatal embert. Látnom kellett magát, mondta Laci, és elindult az asszonynyal. Elérték, majd túlhaladták a házat, ahol Wagnerék laktak. Maga volt az, aki a gyárnál többször is a távolból kísért. Észrevett? Észrevettem. Miért nem várt meg? Maga miért nem jött oda hozzám? Gondoltam tolakodásnak venni. És most úgy gondolja, nem az? Nem tudtam tovább várni, mondta Laci őszintén. Hangja nem volt érzelmes. Sőt, nagyon is tárgyilagosan csengett. Menjünk valahová. Beszélni szeretnék magával. A férje minden pillanatban hazajöhet a munkából. Majd kitalálunk valamit. Szaladjon fel a kenyérrel, tegye le. A villamosnál megvárom. Angéla hallgatott. Aztán lassan elindult vissza a lakásuk felé. Laci töprengve nézett utána. Ugyan, megteszi -e, amire kértem? Lejön-e a villamoshoz, ahol várni fogom? Az asszony nem felelt se igennel, se nemmel. Szabó Laci először találkozott olyan nővel, aki nem tudott kiigazodni. Gyötrő gondolatok és kétségek közt indult a villamos megállóhoz. Szabóné, mikor feljött a mosókonyhából, nem lepődött meg, hogy bandit náluk találja. Ő kérte, jöjjön föl hozzájuk, mert beszélni szeretne vele. De úgy gyors eltűnése az asszonyt váratlanul érte. – Mit mondott, hová megy? – kérdezte a fiától. – Az egyik osztálytársnőjéhez. – Bartos jutkájékhoz? – Oda! Őszintén szólva nem értem, mama, miért lettél ilyen ideges? – Máskor is elment a barátnőihez. – De akkor megbíztam benne. Mostanában hazudik. Látod, neked sem említette, hogy mi történt velük szombat este. – Hát, valahová máshová mentek a koncert helyett. A többivel én sem dicsekedtem volna, mondta Bandi megértően. – Annyi gondom van, Bandikám. Sóhajtott fel Szabóné, miközben összeszedte ícú néhány ruhadarabját, amit az sietségében szétdobált. Te nagyon jó gyerek vagy. Fordult közben Bandihoz. Például kevesen támogatják úgy a szüleiket, mint te. Ez természetes, erről kár beszélni, mama. Dehogy természetes, fiam, dehogy. Ma a legtöbb fiatal csak magára gondol. A szülők meg hozzanak meg minden áldozatot értük. Előfordul ilyen is. A legtöbb gyerek ilyen egy dolgozni megy, a keresetét egy kis koszpénz kivételével mindig magára költi. Tele vannak pénzzel, estéről estére szórakozni járnak. Lacival történt valami. Nem akar pénzt adni? Akar. Csak. Csak mindig visszakér belőle. És én vissza is adom, mert tudom, hogy nem rosszasságból teszi. Nem találja a helyét, és... Nőügy! Biztos arra kell. Persze, nem csak lacival van nekem bajom. Túl sok pénz megy el a kosztra. Itt voltak a vidéki rokonok is. Nem vagyunk mi berendezkedve ilyesmire. Kétszáz elég lesz? Kérdezte Bandi, miközben elővette a pénztárcáját. Elég, Bandikám, a jövő hónapban megadom. Ugyan, mama, de hogy kell ezt nekem visszaadni? Szabóné már éppen hálálkodott volna a fiának, de csengettek az ajtón. Azzal a reménnyel sietett ajtót nyitni, hát icu érkezett vissza. Szabó jött meg a borbétól. Bandi átölelte az apját és megdicsérte a frizuráját. – Stramul nézel ki, papa. – Hát, érti ez a benyák a dolgát. – Hogy vagytok, fiam? – Megvagyunk. Csak a tüzelővel van egy kis baj. Irénre bíztam a dolgot. Neki meg nem volt ideje elintézni. – Nem volt ideje? Horkant fel Szabó néni. Peti-e De Dehogy fagyoskodik. Két naponta hozatunk tüzelőt a szenes pincéből, nyugtatta meg Bondi. Mázánként 15 forintot kérnek a szállításért. Szabó ezt soknak tartotta, és rögtön felajánlotta, hogy rendelő szenet nekik a telepen, ahol sokkal olcsóbb. A többiek? kérdezte az asszonytól. Laci kószával ahol. Érsícu? Bartos jutkáékhoz ment tanulni. Lassan nyolc óra, itthon lehetne már. Hűha, sietek haza én is, ugrott fel Bandi. Még kikapok iréntől. Várj, Bandi, megyek veled, ugrott fel az anyja is. Aztán hirtelen nagyon zavarba jött. Eszébe jutott, hogy ezt az ötletét meg is kell indokolnia. Igen, veled megyek, mert, mert... Dadogott kisé zavartan, míg eszébe nem jutott egy ürügy. Feladok egy levelet zalába, fordult az urához. Megírtam, de a boltba menet megfeledkeztem róla. Tudod, az alai rokonoknak, magyarázta Bandinak. Majd föladott holnap, legyintett Szabó a hatalmas tenyerével. Lehetetlen, napok óta halogatom, is, ha most nem adom föl, akkor soha. Szabó nem értette a dolgot. Miért nem bízza a levelet az asszony bandira? Igaz, a a két utca saroknyira volt csak a lakásuktól, de Szabó néni nem nagyon szokott ilyen késői órán kimozdulni hazúról. – Nem menjek le én azzal a levéllel? – kérdezte. – Ha már minden áron föl akarod adni? – Nem, nem, nem – tiltakozott Szabó Még majd valami talponállóban kötné ki levélfeladás ürügyén. Az asszony erőltetetten nevetett, s olyan ártatlan arccal nézett a férjére, hogy az rögtön tudta, hazudik. Csak ilyen alkalmakkor szokta tágra mereszteni azokat a nagy kék szemeit. Úgy látszik, valami megbeszélni valója van Bandival, amit nem szán az én fülemnek, gondolta. Hát menj, mondta mosolyogva, és add fel azt a levelet. Az egy szoba teakonyhás lakás falai teljesen simán, fehérre voltak meszelve. Két-három részkarc, fotók, modern épületekről és egy színes pikasszó reprodukció volt minden díszük. A nagy íróasztalon, meg máshol is szanaszét a szobában épülettervek vázlatai, vonalzók, körzők, könyvek. Yicu most járt először ebben a számára oly furcsa környezetben. Ott állt az összevert, sérült arcú Feri előtt, és sajnálkozva nézte. Mindketten elfogódottak voltak. – Hogy tetszik? – mutatott körbe a lakáson Feri. – Hát, nagyon érdekes – mondta icu, és kissé borzongva a pikasszó képre nézett. – Szeretnélek megkínálni valamivel, de sajnos nincs itthon semmi – menteget Feri. – Se édesség, se ital, semmi, de semmi. Bélyeggyűjtemény se? kérdezte Icú somolyogva, mert eszébe jutott, hogy mivel szokták lakásukra csalogatni a férfiak a nőket. A feszült hangulat feloldódott. Mindketten felnevettek. De csak egy pillanatig tartott a jó kedvük, mert Feri följajdult és önkintelenül enyhe káromkodás szaladt ki a száján. Oh, az ördögbe! Mi baj? ilyet meg Icú. Nevetés közben felhúzódik a bőr az arcomon. És fáj, ugye? Legszívesebben oda rohant volna hozzá, hogy megsimogassa a miatta összevert fiút. Feri kiolvasta a lány szeméből a gondolatait. Fáj, ha nevetek, nagyon fáj, de ugye tudod, hogy mi volna rá a legjobb orvosság? Azt csak szigorú orvosi rendeletre adják, mosolygott Ticu. Olyan veszedelmes gyógyszer egy csók, vannak helyzetek, amikor roppant veszedelmes. De nekem most sürgősen a legnagyobb adagban szükségem lenne rá, mondta a fiú, és elindult a lány felé. Jobb lenne, ha ott maradnál. Kérlek, ült vissza a karosszékbe Feri engedelmesen. Jó, tesz neked a pihenés. Azt megengeded, hogy a tűzre tegyek? Elég meleg van itt. Most? De éjszaka fázni fogunk. Bartos Jutka anyja nagyon meglepődött, amikor a csengetésre ajtót nyitott, és ebben az elég késői órában Szabóni állt előtte. Erre jártam, és felugrottam megnézni, hogy a lányom itt van-e még, magyarázta nagyon köznapinak és természetesnek vélt hangon. Itt nálunk? Csodálkozott Bartosné. Persze, persze, mondta gyorsan és ügyesen Szabónéni. Biztos hazament már. Na nem baj. Legfeljebb egyedül megyek. Azt mondta, hogy ide jön? Hát, lehet, hogy félreértettem, mondta most már zavartan szabóni. Őszintén szólva nem is figyeltem rá, hogy mit mond. Igen, talán Zsuzsi említette. Ott se tessék keresni. Zsuzsi tíz perce ment el tőlünk. Uramisten, hol lehet ez a lány? Van itt a közelben egy telefon? Volt telefon a közelben. Úgy látszott, nem is kell sokat várni. Egyetlen telefonáló volt, az is a fülkében. A csinos asszonyka láthatóan már éppen búcsúzott, felhúzta a kesztyűjét, s megigazította a kalapját is, s az ajtó felé lépett. Szóval, eljössz édesem, hallotta üvegen keresztül Szabóné a nő hangját. Közben egy férfi érkezett a telefonfülkéhez. Édesem! – A barátoddal holnap vagy holnap után is találkozhatsz! – Harsógta ingerülten a hölgy a fülkében. A férfi idegesen toporogni kezdett. – Jössz vagy nem jössz? – csattant ismét a hölgy hangja a fülkében. – Öntsünk tiszta vizet a pohárba. A fiatalembert nem nagyon érdekelte, mit öntenek a pohárba, megkerülte a fülkét, hogy a nő lássa, mások is szeretnének telefonálni. Azt azonban ez egyáltalán nem érdekelte. Dühösen elfordult. Ha nem akarsz eljönni, mondd meg nyíltan. Most azonban néval találta magát szemben, aki elveszítette a türelmét, és integetni kezdett, hogy tegye már le azt a kagylót. Ez sem használt. Amikor azonban a másik oldalon a várakozó férfi már ököllel döngette a fülke oldalát, az asszony végre abbahagyta a telefonállást. Szabó néni idegesen, remegű kézzel, de tárcsázhatott. Kivételesen nem is kapcsolt mellé a készülék. – Te vagy az, papa? – Mi történt? Csak eddig jutottak. Egy kattanás. A vonal megszakadt. Szabó kétségbeesetten esetten kiabált. – Halló? Halló? – tenyerével ütögetni kezdte a készüléket, hát ha visszaesik az érme. Semmi eredmény. – Fiatal ember! – nem tudná egy tantuszt adni? Megszakadt a vonal. Nekem is csak egy van, asszonyom. De nagyon fontos lenne, könyörgött majd majdnem pityeregve. A kislányomról van szó. Na, jó, tessék, majd veszek egy másikat, aztán várhatok megint. Nagyon köszönöm, nagyon szépen, hálákodott Szabóni. Gyorsan becsukta a fülkeajtót és újra tárcsázott. Halló, megszakadt? Hallott a a másik végéről. Meg, válaszolta türelmetlenül, mert szeretett volna rögtön a tárgyra térni. És ezért mentél le a postára. Szakította félbe a férje. Telefonon jobban szeretsz velem beszélni, mint közvetlenül? Hagyd ezt, papa! Baj van! Mi történt? Semmi, semmi sem történt. Azaz talán még nem történt. Csak nagyon aggódom. Icu? Azt hiszem, fölment halászhoz. A lányoknál kerested? Kerestem. Tudod a fiú címét? Halász feriét. Fölírtam valahová, mondta Szabó bizonytalanul. Oda kell menned, papa, most rögtön. A Picasso reprodukcióról egy három szemű, teljes közönnyel nézte a fiatal párt, akik a egy egymáshoz simulva ültek. Aztán a lány hirtelen elengedte a fiú kezét, felállt, s láthatóan menni készült. Maradj még, icu! kérte Feri. Biztosan keresnek már, nem tudod te, mit fogok én ezért még kapni. Nem értem a szüleidet. 1960-ban mi kifogásolni való lehet abban, ha egy lány meglátogatja a vőlegényét? Nem vagy még a vőlegényem. Hivatalosan, de ezen könnyű segíteni. Milyelyt leapad az arcom, megkérem a kezed. És a arat kapsz? Nagyon biztos vagy a dolgodban. Mert nagyon komolyan veszlek. Ülj le még egy kicsit. Majd kísérlek. Üljek le egy kicsit? Nézd, az én barátaim, akikkel együtt voltam katona, rég megnősültek. Legtöbbnek már gyereke is van. Én vártam eddig, mert nem volt senki, akit igazán szerettem volna. Csak ugyan? És miért gondolod, hogy én vagyok az igazi? Mert előtted nem ismertem azt az érzést, azt a félelmet. Hogy mondjam, délben fekszem a díványon, egyszerre eszembe ötlik, át kell menned a Váci úton. És elüthet valami. Aztán nagy nehezen meggyőzöm magam. Nem első elemista már. Persze, hogy nem. Az ilyen gondolatokat igyekszem elhessegetni magamtól, mint egy rossz álmot. De végleg akkor nyugszom csak meg, amikor meglátlak. Érted? Értem. Ha azt olvasom, fellőttek egy óriás űrrakétát, arról is az jut eszembe, mi lenne, ha veled első ember párként felrepülhetnénk a marsba. A marsba? nevetett Ticu. Miért éppen a marsba? Hangjában egy csepp gúny bujkált. De a szeme úgy csillogott, ami ennek még halászferi sosem lát és a keze is reszketett, amint újra megfogta a fiú kezét. Az előbb már menni készült, most meg egész közel lépett hozzá. Ekkor csengettek az ajtón. Hallod? Rebbent el Feri mellől, icu. Persze, hogy hallom, mondta kedvetlenül a fiú. Ki lehet az? kérdezte a Nem mindegy, maradj nyugton, elküldöm akárki is. Feri kiment az előszobába de pár perc múlva már vissza is jött. Egy barátom volt. Belátta, hogy ez az idő nem alkalmas a csevegésre. Mit mondtál neki, miért nem alkalmas? Kérdezte Icu teljesen feleslegesen, mert csepecsen volt rá kíváncsi, milyen szavakkal küldt el halászferi a barátját. Az előbbi szédület elmúlt. Az a bizonyos lelkiállapot, amit a romantikus regények varázslatos pillanatnak neveznek. Icu nem igyekezett megfogalmazni magában, hogy milyen volt. A táskáját, sáját kereste, amit ott dobott le érkezéskor az új lakótelepek tervei, körzők és vonalzók közt. A kabátjához, amit az előszobában vett le, már nem juthatott, Feri megállította. – Icu, értsd meg! – nem tudta folytatni, ezért inkább megkérdezte. – Szeretsz te engem, Icu? – Szeretlek. Mondta gyorsan a lány, és tovább akart menni. Feleségül is jönnél hozzám? Persze, vonta meg a vállát. Mennyi tábrándozott ő már arról, hogy halászferi felesége lesz? A lány különböző változatait is számtalan szor elgondolta. No, sosem valami régi módi ünnepélyes jelenetként, de semmi esetre sem úgy, ahogyan most történt. A fiú, akit szeretett, megkérte a kezét, hogy ne kapja magára a kabátját, és ne rohannyon el, erről a számára mégiscsak elég veszélyes helyről. Sőt, Feri még tovább rontotta a dolgot. Hát nem bízol meg bennem? kérdezte érzelmesen. Icu félretolt az útból ferítés és az előszobában lógó kabátjához lépett. A férfit kiúzanította a lány viselkedése. Rádöbbent, hogy Icunál ezzel nem ér célt, nincs rá semmi hatással. Itt nem segíthet más, csak a teljes őszinteség. Megmondom neked úgy, ahogy van. Nem vagyok szerzetes. Az építkezésnél is, de mindenütt ott az a rengeteg nő, és éppen azzal nem lehetek, akit szeretek. Mond, becstelen vagyok azért, mert érzek, mert ember vagyok, mert ilyen vagyok. Miért hallgatsz? Mit mondjak? kérdezte Icu. A fogasnál állt már, de nem nyúlta a Jó. – mondta neki Feri. – Látom, a nagy szerelemnek is vannak határai. – Természetes. Nem a Rómeók és Júliák korában élünk. Csak tépelődj, fontolgass. – Mit fontolgassak? – tört ki Icuból a hirtelen támadt féltékenység. – Azt fontolgassam, hogy ott van az építkezésnél az a sok nő és máshol is, és hogy te nem vagy szerzetes? – Nem azt, Icuból, mondta Feri szárazon hanem, hogy én nem szerethetem azt, akit szeretek. Nem szerethetem úgy, ahogy egy férfi szerethet egy nőt. De hát éljen a fontolva haladás. Itt kapható a mérhetetlen szerelem, de kázva. Igazságtalan vagy. Suttogta icu, és egyszerre nagyon erőtlennek érezte magát. Közel járt ahhoz, hogy sírva fakadjon. Vettem neked egy lemezt, mondta halász. Vidd most el, ki tudja, mikor találkozunk. Visszament a szobába, egy fiókból elővette a lemezt és átnyújtotta a lánynak. Icu most már az előszoba és a szoba közt lévő ajtónyílásban állt, és félszegen nézegette a kapott ajándékot. – Mi ez? – kérdezte, mintha nem tudná elolvasni a lemezborítóra írt szöveget. – Egy dal? Majd meghallgatod a családi szuprahonodon. – Tedd fel! – mondta Icu. A hangja remegett. Halász elvette a hanglemezt. Az asztalon félretolt egy halom rajzlapot. Aluluk előkerült egy gramofon. A lemezt elhelyezte a korongon, és megindította a gépet. De a kristálytűt nem tudta a lemez első barázdájába helyezni, olyan izgatott volt. Így hirtelen egyszerre tört rájuk a zene. Mire megfordult, már a karjában érezte icut. Észre sem vették, hogy mikor ért véget a dal. A kristálytű egyhangú finom zörejjel szántotta tovább a forgó hanglemezt. Hirtelen a bejárati ajtó csengőjének éles hangja berregett fel.